14. fejezet A sátán kutyája. Egyik hibája az volt Holmesnak, ha ugyan hibának lehet mondani az ilyesmit, hogy nemigen szerette Dobra verni terveit, amíg el nem érkezett a cselekvés pillanata. Ez főleg abból származott, hogy zsarnoki természet lévén előszeretettel uralkodott környezetén és szívesen szolgált váratlan meglepetésekkel. Persze foglalkozásából eredő óvatosságai szerepet játszott ebben. Semmit sem bízott a véletre Lehetőleg semmit sem kockáztatott. Nem csoda, hogy sokszor próbára tette azokat, akik vele vagy neki dolgoztak. Jó magam is épp eleget szenvedtem titkolózásai miatt, de talán még soha annyira, mint most, amikor visszafelé döcögtünk a szürkületben. Kezdetét vette a végső felvonás, és mi felkészültünk, hogy eljátszunk szerepünket. Holmes azonban hallgatott, és én csak találgattam, mit tervel, miközben majd szétvetett a türelmetlenség. Végre hideg szél csapott harcunkban. Az út két oldalán nem volt ház, nem voltak fák, csak a végtelen sötétség leskelődött. Megérkeztünk a lápra. Minden lépés, amit a lovak tettek, minden kerékfordulat közelebb vitt bennünket az utolsó nagy kalandhoz. A beszélgetés kibontakozását nagyban gátolta a bérelt hintókocsisának jelenléte, s míg semmiségekről társalogtunk, idegeink az izgalomtól és a várakozástól a végsőkig feszültek. Szinte föllélegeztem, amikor végre elhaladtunk Frankland háza előtt. Közeledtünk vállalkozásunk szinteréhez. A kastélyhoz érve nem hajtnunk egészen a bejárati kapuit, hanem még a sétány előtt megállítottuk a fogadót. Kifizettük a kocsist, és azonnal visszaparancsoltuk kombit részibe. Ma gyalog indultunk tovább a csendes fészek felé. Van fegyver lesz kérdezte Holmes. A tömzsi detektív elmosolyodott. Míg nadrágban rajtam van farzsebem is, és amíg farzssebem van, mindig tartok benne valamit. Helyes, mi is fel vagyunk készülve minden eshetőségre. Ön nagyon zárkózott, Mr. Holmes. Nem mondaná meg, mit is játszunk? Bújócskát. Szavamra nem valami vidám helyez itt, jegyezte meg a detektív borzongba, s körüljáratta tekintetét a baljós dombokon és a köttengeren, amely megült az ingoványon. Abban a házban <sínt> az előttünk, világosságot látok. Az a csendes fészek, oda tartunk. Kérem, hogy mostantól fogva óvatosan lépkedjenek, és csak suttogva váltsanak szót. Lábújhegyen lopóztunk előre az ösvényen, egyenesen a ház felé de amikor körülbelül 200 jardnyira megközelítettük, Holmes megállított bennünket. Elég, mondta. Ezek a sziklák itt balra remegbúvó helynek látszanak. Itt fogunk várni? Igen, innen indul a támadás. Gyerünk csak be a lyukbal a Maga már járt a házban, Watson, igaz? Meg tudja mondani, hogyan esnek a szobák? Például ezek a rácsos ablakok itt a ház szélén vajon melyik helységhez tartoznak? Szerintem a konyhához. És az ott hátrább, amelyik ki van világítva, az csak az ebédlő lehet. A ruló nincs leengedve, vacson. Maga a házkörnyékét is jobban ismeri, mint én. Mászon hát szépen előre, is figyelje meg, mit csinálnak odabent. bent. De az égszerelmére nehogy észrevegyék, hogy leskelődik, Lábújhegyen óvakodtam lefelé az ösvényen, majd görnyetten lopóztam tóva a gyümölcsös tövező alacsony tégla fal mentén. A kerítés védelmében sikerült olyan helyen megállnom, ahonnan jól beláthattam a befüggönyözetlen ebédlőbe. A szobában ketten voltak. Sir Henry és Stepleton. Fél arccal felén fordulva ültek egymással szemben a kerekasztalnál. Szivaroztak, kávéztak, konyakos üveg és poharak álltak előttük. Stepleton gesztikulálva magyarázott valamit, de a baronet látnivalóan nem figyelt rá, szórakozottan bámult maga elé. Valószínűleg az a gondolat bántotta, hogy egyedül kell hazabagtatnia a baljós láponát. Ahogy így figyeltem őket, Stepleton egyszer csak fölállt és kiment a szobából. Szer Harry megtöltötte a poharát, ivott egy kortyot, majd hátradőlt székében és nagyokat pöfékelt szivarjából. Az ajtó megnyikordult, a kavicson csikorgó léptek közelettek. Gyorsan behúztam a fejemet. A léptek elvonultak a kerítés mentén. Ahogy megint kikukkantottam, megpillantottam a rovarást. Megállt a gyümölcsös sarkában. Egy kis faház előtt átsorgott. Hulcs fordult, és az ajtó kinyílt. Miel a tepleton belépett, furcsa moccorgás hatolt ki a kis faházból a szabadba. A rovarász csak néhány pillanatig volt odabent, majd miután bezárta a bódét, másodszor is elvonult a kerítés mögött. Visszament a házba, és újra helyet foglalt vendégével szemben. Ekkor óvatosan visszasompoljogtam társaimhoz, akik már alig várták, hogy beszámoljak nekik a látottakról. Azt mondja, nincs ott a hölgy? kérdezte Holmes, miután ismertettem a helyzetet. Nincs ott? Hát akkor hol lehet? Tekintve, hogy a konyhán kívül egyedül ebben a helységben van világosság, fogalmam sincs hol lehet. Már említettem, hogy a Grimpenny ingoványon sűrű, fehér felhőt felhő terjengett. A köd most lassan, de biztosan megindult felénk, és mint valami hatalmas fal zárta le el szemünk elül az ingovány irányába a kilátást. Ahogy a holdfény rásütött, csillogó jégmezőnek tetszett, amelyből csak hegyükkel meredeztek ki a lábsziklazátonyai. Olmszenem vette róla a szemét. Látva, hogy feltartóztathatatlanul felénk hömpölyög, mordult egyet és megjegyezte. Erre jön, vatszom. Baj talán? Baj, hát, hogy ne volna. Erre nem számítottam. Lehet, hogy dobhatom sütba a terveimet, de legalább szőr Henry nem már, mindjárt tíz óra. Vállalkozásunk egész sikere... De talán még az ő élete is azon múlik, utnak indul -e előtt ez a kö teljesen elborítja az ösvényt. Az éjszaka máskülönben tiszta volt, sőt, egyenesen kellemes volt az idő. A csillagok élesen sziporkáztak fejünk fölött, s a környék szinte úszott a fél hord lágy ezüstös fényében. Szemben velünk a csendes fészek sötét tömege állt, csipkés teteje és magas kéményei világosan kirajzolódtak a csillagos égboltozat vásznán. A földszinti ablakokból kiáradó vastag fénykévék kinyúltak a kertbe, sőt azon túl is, a lápra is. Az egyik fénysugár most hirtelen kialudt. A szolgáló aludni tért, s eloltotta a konyhában a lámpát. Már csak az ebédlőben volt világos, ahol a két férfi, a gyilkosságra készülő házigazda és gyanútlan vendége ült és beszélgetett egymással békésen szivarozgatva. A fehér ködlepedő, amely a láb nagy részét elborította már, egyre közelebb húzódott a házhoz. Szakadozott szélei már is feltűnedeztek a kivilágított ebédlő ablakok aranyló négyszügei közül. A gyümölcsös kerítésnek túlsó falát már nem lehetett látni. A kerti fák áradó köttenger csapkodó hullámaiban álltak. Tovább figyeltünk. A köd előbb csak a házsarkait tapogatta végig két előre nyújtott karjával, majd lassan egyetlen sűrű tömegé egyesült és birtokba vette az egész földszintet. Az emelet meg a tető úgy látszott ezen a tengeren, mint valami kísértett hajó. Holmes öklével rácsapott az előtte álló kőre, türelmetlenül toppantott. Ha negyed órán belül nem jön, egészen elborítja a köd az ösvényt. Ha még fél órát kell várnunk, a kezünket se fogjuk már látni. Nem kellene kicsit hátrépúzódnunk, hogy magasabban legyünk? Tényleg nem volna rossz? Ahogy nyomult felénk a köd, mi egyre jobban hátráltunk előle, úgyhogy már vagy mélföldnyire eltávolodtunk a háztól. A fehér kötterger azonban, amelyet fényesen beragyogtak a ezüst sugarai, lassan, de szünet nélkül tovább hömpögött, és nyomunkban maradt. Már így is túl messzire keveredtünk, jegyezte meg Holmes. -t. De hát nem kockáztathatjuk, hogy azelőtt támadják meg, mielőtt a közelünkbe ér. Tovább nem mehetünk, mindenképp itt kell maradnunk. Hirtelen lehasalt, s a földre tapasztotta a fülét. Hál Isten, azt hiszem, jön már. Gyors léptek Zaja törte meg a lábcsendjét. A sziklák közé húzódva feszülten figyeltünk előre a köttenger irányába. A lépések mind jobban hangzottak, mint nem egyszerre, mint valami függöny mögül előlépett az, akit vártunk. Egy pillanatra megállt, amint kiért a tiszta csillagfényes éjszakába. Gyors léptekkel indult meg újra, elhaladt rejtek mellett, majd mögén kerülve a lejtőn folytatta útját. Menet közben szüntelenül jobbra-balra tekingetett, mint aki csak fél. Szt! Cs – adta meg a jelet Holmes. Hallani lehetett, ahogy felhúzta pisztolya kakasát. – Vigyázzat! Jön! A köttenger belsőjéből halk új hozzánk. Topogó, siető lábak közeledett. A kötfelhő már nem lehetett messze, mint ötven jarnyira. Mindhárman megigézve meredtünk rá, magunkban találgatva, vajon miféle jelenésbe lesz részünk. Honsz mellett álltam, és most ránéztem az arcára. Sápad, de diadalmas arc nézett vissza rám. Barátom szeme csak úgy villogott a holdfényben. Tekintete azonban ebben a pillanatban gyökeresen megváltozott, és egyetlen pontra szegeződött. A szája kinyílt, áll a leesett. Lestrét rémülten felordított, és hasra vágódott. Jó magam úgy ugrottam talpra, mint akit megcsípett valami. Kezem görcsösen markoltam meg pisztolyom agyát, s éreztem, tüstén eszemet vesztem. Olyan szörnyű volt a látvány, amely a kötfelhő belsejéből előugorva lepet meg bennünket. Amit megpillantottam, egy kutya volt, egy írdatlan koronfekete ebb, amilyet azonban eddig nem láthatott földi szem. Szája tüzet okádott, szeme lángalégett, a pofája, farka, lábai vészlósúlyan sziporkáztak. Meghibbant agyvelő sem találhatott volna ki vadabb, ijesztőbb, pokolibb monstrumot, mint amilyen ez az ördögi formájú vadábrázatú lény volt, s amely oly hirtelen penderedett elő a köt felhő az óriási fekete állat nagyugrásokkal halladt előre az ösvényen, s szimatolva követte barátunk lábnyomait. Megjelenése annyira megdermesztett bennünket, hogy mielőtt felocsuthattunk volna, már túl is haladt rajtunk. Homszal egyszerre sütötte a pisztolyomat. A szörnyeteg jeléjül annak, hogy valamelyikünk golyója eltalálta, rémeset vonyított. De azért nem állt meg, hanem tovább iszkolt. Ször Harry ebben a pillanatban tekintett hátra arca elsápat, karját rémülte, maga elé emelte, s bénultan bámult a borzalmas jelenségre, amely megállíthatatlanul rohant feléje. De a kutya fájdalmas vonításától egyszerűen elmondt minden félelmünk. Ha megsebesítettük, akkor halandónak kell lennie, ez esetben viszont el is pusztíthatjuk. Soha még nem láttam úgy futni embert, mint ahogy Holmes futott ezen az éjszakán. Magam sem vagyok rossz futó, de úgy elhagyott, mint ahogy én elhagytam a Tömzsi kis detektívet. Ahogy lefelé rohantunk az ösvénen, jól hallottuk ször sikoltását, a kutya öblös ugatását. Épp akkor érkeztem, amikor a kutya áldozatára ugrott, és a földre döntötte, majd pedig neki esett a szerencsétlen torkának. A következő pillanatban azonban Holmes, mint az öt maradék töltényét beleeresztette a Fenevad oldalába. A monstrum nagyot vonyított kínjába, majd miután szaltót csinált, hátára esett, aztán veszedelmesen kalimpálva lábaival, élettelenül oldalára fordult. Lihegve nyögve hajoltam le hozzá, és a pisztolyomat iszonyú sziporkázó fejéhez nyomtam, de már nem volt rá szükség, hogy meghúzzam a maravaszt. A szörnyeteg már nem élt. Ször Harry ájulta a ugyanott, ahová a kutya döntötte. Gallériát letéptük róla, és Holmes boldogan lélegzett föl, amikor azt láttuk, hogy nem sebesült meg sehol, ami azt jelenti, hogy a mentőakció idején érkezett. A baronet személye akkor megmozdult. Megpróbált felállni. Lestrade fogai közé szorított a üvegét, és néhány pillanat múlva rémült szemek néztek ránk. – Istenem! – suttogta ször Henry. – Mi volt ez? Az égszerelménye, mondják, mi volt? Bármi is volt, már nem él, felelte Holmes. Egyszer is mindenkorra leterítettük a sátán kutyáját. Csupán nagyságát is erejét tekintve is ijesztő volt ez a lény, amely most itt hevert lábunk előtt. Nem vére volt és nem is szelindek, hanem inkább egy kettő keveréke. Öztövér volt és elvadult, csak nem akkora, mint egy kisebb fajta oroszlán. Még most halottani szinte lángolt a szája, kicsiny, mélyen ülő, kegyetlen szemei tűzben égtek. Ahogy azonban megérintettem a sziporkázó pofáját, s aztán megnéztem a kezem, ujjaim felragyogtak a sötétben. – Foszfor! – kiáltottam fel. – Méghozzá nagyon készítmény. tódotta meg Holmes, miután megszagolta a dögöt. – Nincs semmi szaga, tehát nem is zavarhatta az állat szimatát. – Nagyon bánjuk, hogy ekkora veszedelemnek tettük ki, Sörherry. Kutyát vártam, az igaz, de nem egy ekkora állatot. És a köd miatt képtelenek voltunk előbb beavatkozni. Ne mentegetőzzék, megmentette az életemet. Miután előbb beszedelembe sodortam. Mit gondol, fel tud állni? Adjon még egy korty és akkor nem bánom, jöhet akármi. Köszönöm. Most pedig kérem, segítsen talpra állni. Mi a teendőnk ezután? Ön, minden esetre itt hagyjuk. Mára elég volt önnek a kalandokból. Ha vár egy kicsit, egyikünk majd visszakíséri a kastélyba. Sörhári Harry megpróbált felállni, de rettenetesen sápat volt és lába érezkedtek. Egy sziklához segítettük, ahová egész testében remegve, arcát tenyerébe temetve végül is letelepedett. Magára kell hagynunk most, mondta Holmes. Még hátra van valami és minden perc drága. A bűneset megvan, most már csak a tettes hiányzik. Ez vett teszek egy ellen, hogy a házában nem fogjuk megtalálni, tette hozzá. A lövésekből megtudhatta, hogy veszített. Elég távol voltunk, s a köd elnyelhette az ajokat. Feltétlenül követnie kellett a kutyát, hogy alkalmas pillanatban visszaparancsolhassa, vagy hogy megbizonyosodjék az eredményről. Nem, biztos megszökött eddig. Mindegy, a házat minden esetre átkutatjuk. Biztos, ami biztos. A ház ajtaja tárgyva nyitva volt, így hát könnyen bejutottunk, és szobáról-szobára végig kutattuk az épületet. A folyosón az öreg szolgával találkoztunk, aki megrökönyödve vette tudomásul a betörést. Csak az ebédlőben égett lámpa. Holmes felkapta, és mindezzukba bevilágított vele. Emberünknek azonban nem volt sehol nyoma. Az emeleten zárva találtuk az egyik hálóajtaját. Valaki van oda bent? Kiáltott fel Lestrade. Hallom, hogy mozgolódik. Kinyitni! nyögés és mocorgást hallottunk oda bentről. Honv vele az ajtóba. Az ajtó felpattant. Pisztolyjal a kezünkben mindhárman berontottunk a helységbe. De itt is hült helyét láttuk a kétségbeesett és harcra kész gazembernek, akire számítottunk. Ehelyett valami olyan furcsa és váratlan dolgot fedeztünk fel, amely visszahőköltetett bennünket. A szoba olyan volt, mint valami kis múzeum. A falon körös-körül üveges dobozok sorakoztak, tele lepke és bogárgyűjteményekkel. Összeállításuk bizonyára sok örömet okozott ennek a kiismerhetetlen, veszedelmes embernek. A szoba közepén oszlopált, valamikor ezt támasztotta alá a szóettegerendázatot. Az oszlophoz hozzá volt kötve valaki, de annyira be volt bugyolálva, hiszen talpig elfették a lepedők, amelyekkel az oszlophoz erősítették, hogy nehéz lett volna megmondani, nőe vagy férfi. Nyaka köré csavartak, a végét az oszlop ellenkező oldalához somozták meg. Az egyik törülköző a száját kötötte be, fölötte két sötét szem nézett le ránk tele bánattal, szégyennel és szörnyű aggodalommal. Pillanatok alatt eltávolítottuk a törülközőket, eloldoztuk a lepedők kötelékeit, és Mrs. Tepleton elénk zuhant a földre. Amint szép feje mellére bukott, korbácsütések vörös nyomait pillantottam meg a nyakán. A vadállat! kiáltott fel Holmes. Hol a konyakos üveg, Lestrade? Ültesse a székbe a hölgyet! Elájult! Nem csoda ennyi kínzás és ennyi gyötrődés után! Mrs. Stapleton végre felnyitotta a szemét. Megmenekült? kérdezte. Megúzta? Nem úszta meg, asszonyom, ebben biztos lehet. Nem, nem a férjemet gondolom, hanem ször herrit, Megmenekült? Igen, meg. És a kutya már nem él. Mrs. tepleton megkönnyebbülve sóhajtott. Hála Istennek, hála Istennek, ez a gazember, nézzék, hogy bánt velem. Felrántotta a karján a blúzát, és borzadva vettük szemügyre a sepphelyeket és kék foltokat. De ez még mind semmi. Az jobban fájt, hogy lelkileg is gyötört, hogy összetörte a szívem. De mindent eltűrtem volna, a rossz bánásmódot, magányomat, a szüntelen bujkálást, mindent, ha tudtam volna, hogy legalább szeret. De most már világosan látom, hogy még ebben is megcsalt, és csak felhasznált, mint valami bábut. Miközben ezeket mondta, hevezzokogásban zokogásban tört ki. Belátom, asszonyom, hogy már nem szereti, szólt Holmes. Mondja meg tehát, kérem, hol lelhetjük meg. Ha annyiszor segítségére volt gonosz tetteibe, tegye ezt jóva azzal, hogy most nekünk segít. Csak egy hely van, ahova elbújhatott. A Greenpenny ingovány kellős közepén van egy sziget, azon meg egy ómbánya. Ott tartotta a kutyát, és ezt a helyet szemelte ki arra, ha szükség esetén menedékül szolgáljon. Oda menekült. A felhő, mint valami fehér függöny tapadt az ablakra. Holmes az ablakhoz tartotta a lámpát, és kinézett. Látja ezt? Lehetetlen, hogy ilyen időbe bárki is bemerészkedhessék az ingoványba. Ma éjszaka ez elképzelhetetlen. Mrs. Tepleton vadul felkacagott és összecsapta a tenyerét. Szeme villogott, fogai szilajon fehér lettek elő szájából. Bejutni biztos bejut oda, de hogy ki jut e Kétlem. Az útjelzőket ma éjjel tényleg nem látja, ez csak ugyan elképzelhetetlen. A karókat együtt szúrtuk le, együtt jelöltük ki az utat az ingovány belsejébe. Ha kiúzhathattam volna egytől egyig valamennyit tegnap, akkor igazán gyerekjáték volna elfogni. Nem volt kétséges, hogy a további üldözésnek semmi értelme, legalábbis addig, míg el nem tisztul a köd. Ezért hát a házat Lestrade őrizetére bíztuk, miközben mi hárman, Holmes, a baronet meg jó magam visszatértünk Baskerville Holba. Lassan mégiscsak eljutok történetem végéhez, s levonhatom a tanulságokat ebből a különös históriából. Az elbeszélés során megpróbáltam az olvasó elé tárni félelmetes élményeinket, amelyek oly sokáig megoldatlan rejtének tűntek, s végül is tragédiába torkollottak. De egyelőle térjünk vissza barátainkhoz. A végzetes éjszakára virradó nap reggelén már nyoma sem volt a ködnek, és Mrs. Stapleton elvezetett bennünket arra a helyre, ahol férjével a titkos ösvényt meglelték, és ahonnan be lehetett jutni az ingovány belsejébe. Lelkes buzgalma, a mindenképpen nyomára akart juttatni minket eltűnt férjének, arra vallott, hogy valóban sok borzalmat kellett átélni a rovarász oldalán. Mrs. Tepletont hátra a tőzeges talajú kis félszigeten, amely mindegyre keskenyedve nyúlt be a terjengő ingoványba, mi pedig neki indultunk. A félsziget csúcsától már csak itt-ott előbukkanó karók jelezték a további utat, amely zsombékról zsombékra tekeregve zölden remegő tocsogók és bűzlő sár között vezettek, és a helyet nem ismerő betolakodó számára valóban járhatatlannak bizonyult. A burjánzó nádcsomók, a nyárkás vízinövények förtelme szaga órunkat facsarta. Kigőzölésünk arcunkba csapott. Ha félreléptünk, combig gázoltunk bele a sötét kocsonyaszerű ingoványba, amely sokszor métereken át vészre rengett lábunk alatt. Gonoszul kapkodott sarkunk után, s ha belesüppettünk, úgy tűnt, mintha pokoli kéz akarna belevonni minket az ocsmány mélységekbe. Oly zord és oly föltelmetes volt a szorítása. Csupán egy alkalommal fedeztük fel annak nyomát, hogy valaki járt előttünk ezen az Isten kísértő ősvényen. Az egyik zsombék fűcsomói között, amelyeknek végül nem engedtek belesüllyedni az iszabba, fekete tárgyat pillantottunk meg. Holmes övig süppett az imgoványba, amit utána ugrott. Ha nem vagyok kéznél, hogy kirántassam, lába nem tud többé megkapaszkodni. Fekete cipőt emelt a feje fölé. Megnéztük, ez volt benne. Myers, Toronto. Na, ez megért az iszapfürdőt, mondta. Tudja mi ez? Barátunk Sir Harry eltűnsz cipője. Csak stepleton hajíthatta el menekülése közben. Így van. Miután a kutyával megszagoltatta, hogy ször Harryre uszíthassa a dögöt, a cipő a kezében maradt. és mi alatt vesztét érezve menekült, tovább szorongatta a kezébe és csak itt dobta el. Ebből viszont legalább tudjuk, hogy iráig biztonságban eljutott. Többet azonban nem is tudtunk meg ennél. Igaz, feltevés, elég akadt. Lábnyomok után lehetetlen kutatni egy mocsárba, mivel a rengősár hamar elegyengeti a felületet. Annál jobban körülnéztünk viszont, amikor végre száraz talajra tehettük a lábunkat. Sehol semmi nyom. Ha bízhattunk a talajban, illetve abban, hogy itt sem lehetünk lábnyomot, az csak azt jelentette, hogy Stepleton nem érte el a szigetet, ahová az elmúlt éjszaka förtelmes köde ellenére el akart menekülni. Ez a hideg és kegyetlen ember minden valószínűség szerint itt lelte meg sírját az ingovány szívébe. A mocsár mélyébe vonta, s örökre eltemette. A kis szigeten viszont számos jel tanúsította, hogy valóban csak ezen a helyen őrizhette féktelen cinkosát. Egy hatalmas csörlődob, egy félig már hulladékkal telt akna emlékeztetett rá, hogy itt valamikor tényleg bánya volt. Az akna közelében bányászkunyhók romjai sorakoztak. Ezeket nyilván a terjedő mocsár miatt üritették ki, és hagyták veszendőbe menni. Az egyik kunyhóban egy csomó megrágott csonttal egyetemben, vaskoloncot és egy láncot leltünk, bizonyítékául, hogy itt volt a kutyaszállás helye. A hulladék között kis a hevert, Rajta barna ír a maradványai. kiáltott fel Holmes. Bizisten egy göndörszörű pániel elcsontváza. Na, szegény Mortimer sirathatja az ölebét. Azt hiszem, itt már aligha van titok, amit nem fejtettünk volna meg. Tényhöz, Tepleton el tudta rejteni a kutyáját, de a száját mégse köthette be, és innen jöttek a hangok, amelyek még nappal is oly félelmet tudtak kelteni. Tarthatta volna a kutyát ugyan a faházban is, a csendes fészek telkén, főleg, ha épp használni akarta. De hát ez elég veszedelmes dolog volt, és csak akkor vetemedett már erre, amikor úgy látta, hogy ravaszkodásai sikerrel jártak, s eljött az ő ideje. Ez a keverék itt ebben a dobozban nyilván a foszforos anyag, amelynek segítségével pokolivá varázsolta a kutyát. Az ötlet csak a családi históriából eredhet, a sátán kutyájáról szóló legenda volt az alapja, és azt a célt szolgálta, hogy valamilyen módon halára ijesz szegény Sir Nem csoda, hogy az a nyomorult fegyenc vadputásba kezdett, s hogy torka szakadtából kiabált segítségért, sőt, hogy barátunk is pánikba esett. Bizony még az se lett volna csoda, ha mi kezdtünk volna elfutni és sikoltozni, amikor megpillantottuk a nyomába csörtető szörnyeteget a lápi éjszakában. Az ötlet harlatlanóra vassz volt, hisz eltekintve attól, hogy a kutya mindenkit halára rémített, aki csak megpillantja, melyik paraszt merészkedett volna a közelébe, hogy jobban szemügyre vegye. Mert látni látták, nem is kevesen. Londonban is azt mondtam, Watson, és most is csak azt mondom, hogy soha nem volt dolgunk ilyen veszedelmes emberrel, Slám, most mégis ott fekszik. Hosszú karjával a zöld foltokkal tarkított, kiterjedt ingovány felé mutatott, amely a távolba beleveszett a lápvidék rosdabarna dombjainak koszorújába.